Hej och välkomna eh och välkommen Thomas. Kul att se dig er igen. Hej och god morgon och kul att se dig igen också. Och god morgon allihopa som är här inne. Skulle du hälsa dem? Ja, hej Eva. Hur ja, har du själv? Aj kör du. du. Nils Boll, Eva Karlsson, Marie Knapptrickare, Jakobsson, Geja, Be Lind och Susanne P. God morgon och välkomna. Mm. Eh, jaha, har du sovit gott då? Jo då, det det duger. Men ja, eh, lite svårt att somna. Du är ju Ja, det var tidigt igår faktiskt. Ehm. Åh, LVR god morgon. Alla står det där. Men ehm. Jo jo ja, ändå det vart lite tidigare än normalt. Ehm. Innan Man var det bara bara två så där eller någonting så. Bara två. Ja. ja. ja. Ehm. Så att ehm. Ja, fast det, det, ibland är det så där 3:30, 4:30 ibland till och med. Ehm. Mm. Ja, ja. Snart börjar solen gå upp vid den tiden, 4:30 där. Nej, ad deras ja, det att... ja, om, ja om några månader, om några månader så har vi så. Mm. Ja, det värsta är att jag jag är ju ställd så här när solen går upp, då vill gärna jag gå upp. Så att jag jag sover otroligt mycket mindre på somrarna än på vintrarna. Eh är är väldigt styrd av solen om man säger så. Ja, det känns att jag är också så på sommaren då behöver man inte sova så mycket men på vintern vill man sova dubbelt så mycket minst. Mm. Ja. God morgon eh Jan igen i Get Agneta. Eh ja. God, god morgon allihop. Eh ja, god morgon. Eh jag vi vi kunde inte köra något klipp, men jag tänkte jag ha, hade ju faktiskt ett bra som handlar om semester. Eh som som jag faktiskt tyckte var rätt så bra. Eh det danska kort också. Eh jag tänkte om man kunde köra det direkt så här så får vi upp eh vad heter det? Så får vi en liten fundering på hur hur det står står till där ute om man säger. Va, mm. Vad vad tror du om det? Ska vi se. Kör. Vi ska bara se så att jag inte ljuger så jag tar bort klippet. Ja har jag tyvärr. Aj, <laughs> det går <var> ju bra. Ja, <laughs> ah. nej, där är det tror jag. Ja. Eh, jag hoppas att det är det. Vi vi kör får vi se. Och den är sommarerbjuder regionen gratis boende och resa norut betald. Ehm jag älskar mitt jobb. Vi har världens bästa jobb här på Sittersta sjukhusavdelningen. Det är superroligt och jättefina patienter som är jättetacksamma. Men men trots det så vill du ha semester eller hur? Ja, men det vill ju väl alla. Varför man vill ha semester? Det är väl återhämtning så att man ska orka resten av året. Sjuksköterskan Therese Pirak på Gällivare sjukhus är orolig över om det blir någon vikariefän i sommar, då det redan nu saknas kollegor. Konkurrensen från gruvnäringen i området som erbjuder bättre löner gör att många istället väljer industrijobb. För att locka personal till vården i sommar erbjuder regionen gratis boende och resan norrut betalt. 50.000 sjuksköterskor i landets större städer får idagna det här vykortet i brevlådan med erbjudande om att jobba inom vården i norrbotten i sommar. Vi har ju ett ett läge där vi är onödigt beroende av, av inhyrd vårdpersonal så det är det är någonting som vi definitivt skulle behöva komma oss ifrån. Sen har vi ett stort behov av vi inflytt. Det det finns inte tillräckligt med folk med rätta kompetensen här så är det Ja. Vad tänker du Thomas? Ja, det är märkligt det där alltså att det ska vara mer avärt och de går ner i gruvan. Eh. Mm. Det är ja, ju Nej, jag förstår inte det. Vad sjukhöterska? Det är väl borde ju vara ganska hör. Ja, bra jobb. Alltså de känner Jag tittade faktiskt igår. Jag tror att de Jag har i alla fall 35 någonting, tror jag. En uh, nyexaminerad. Uh, om det stämmer. Uh, men det är lite lägre än i genomsnittet i Sverige som var visst 3, 1, 1 till 7 någonting. <kör> ja. Och vissa har ju miljoner, men uh, ja. ja. Mm. Eh, Godmorgon, perfekt med frukost, med er eh ja. Eh, vi gjorde på frullat. Ja. Släp, släp, släp, släp maskinen en stund. Då mm. eh ja, nej nej, jag jag jag, jag vart bröd så här över det här att hon kanske inte får semester på grund av att det inte finns folk. Ja, det är ju ja, ja, nej då det är ja, det är Ja, jag vet inte vad ska man säga. Det där kan ju också vara såna här lite skrämselgrejer så att man ska jobba lite hårdare. Jag har är... ju ja, inte få semester då kommer man ju sluta till slut. Eller så mm. kommer personerna att ta slut. Och inte orka så Stämmer det så är det bara kortsiktigt rimnadon <hör> sen detta man säger till någon annanstans då går man ner i gruvan istället och man inte får semester. Det skulle jag i alla fall göra tror jag. Mm. Ja, det, det det skulle skulle jag också göra faktiskt. Ja, om det och framförallt om det är bättre betalt och det är säkert bättre tider också. Så att all, allt är nog bättre där skulle jag tro. Lars Järna. Hej. Hej, god morgon. Mm. Ja ja, Hanna, du har sagt god morgon, men vi säger det en gång till då. God morgon. Eh, <laughs> uh, och sen har vi Madeleine här. Då ska vi se här. God morgon. Eh, ja, det där var bra. Otroligt visst börjar fler av dem förstå att hela systemet där, där är korrupt så man vill inte jobba där längre att de inte ska läka utan skada patienterna. Mm. Ja, alltså jag jag har ju egen erfarenhet av det här eh med sjukvården. De är ju de hjälper inte utan de vill bara få fram ett preparat som bedövar. Det är det enda de gör. Alltså jag vill ju jag vill ju bli frisk. Jag vill ju må bra. Inte bedöva mig. Det är ju nu ska vi se här om vi också 100 här. Och... Nu. Och just det, de har många har ju inte 100 procent, utan de har så här konstiga 78,5 eller något sånt helt så här. Mm. Ja. ja, de har inte fulla tjänster helt enkelt och, och på det, det sättet så går det säkert och kring går det här att jobba övertid väldigt mycket också kan jag tänka mig. Exakt, för att man jobbar inte heltid då kan man hur vård för eller därmed mer tid också om det inte övertid är mer. Exakt, då får man mer mer tid om man inte jobbar heltid. Då blir det inte övertid och det är lite billigare. Mm. Såna regler fanns det i alla fall för många år sedan. De som jobbar säger vi 75% varum upp till 100 då är det ingen övertid utan det är mer tid. Mm. Billigare. Ja, det det, det är bara de där uppe som ska mycket betalt eh eh jag säger som Linus men får en egen sin egen läkare. Ja, jo, absolut. Det Ja, nej man måste ju försöka vara så mycket sin egen läkare för att det mesta kan man ju googla fram och sen kan man ju sitta här och diskutera i, ja mm. och hitta saker och ting som kan hjälpa istället för att gå till någon doktor som skriver ut något nytt mirakelmedel som uh, obep är obeprövade men ob obeprövat. Mm men ändå säkert mm. och effektivt. <laughs> mm. Eh ett tips till våra tittare att har ni problem så det går och mejla Linus för att han han har extrem kunskap eh eh på på grejer som kan hjälpa en att må bättre. Kan säga. Mm. Ja, mm. han eh, skulle fixa till mig någon eh, naturpreparat pre som eh, är bättre än i, i premprincip. Och det är jag väldigt på och testa. Eh, liksom att det inte är kemiskt. Nu snackar Woven. Jag när Lisa är trist och så där. Ja, vill, vill vill vara med. Naturligt tror jag att hon vill men det är lite trångt här. Eh alltså, yes. det finns plats yes. där på soffan. Ja. Mm. Mm. Ja. Jo ja, nej men det där också sen exakt eh, om man säger såna saker som att det finns bättre nypren och sånt där så blir man väl kallad för en kvacksalvare eller ehm mm. eh, ja. Jag helst men det finns ju bättre. Mm. Jag förstår Thomas eh uh... eh uh... såna pissiga scheman som man pallar inte heltid. Ja precis, det är väl så här konstiga eh ja jobbar massor med lite vila och sen kanske eller jag vet inte, vissa går väl in och ut två gånger om dagen. Alltså jobbar mm. några timmar och så. Ja, det är så här del och... delad tur i ja. alla så en stund på morgonen och sen en stund på eftermiddagen. Man kan ja. inte man anor inte liv själv alls. Det är liksom nej, om det är det igen menar. Jag vet inte men. vad Linus menar här, men han eh, kanske förklarar sig längre ner sen. Klar dig, <laughs> kanske det är det där naturmedlet eller. <laughs> <laughs> mm. Eh. Uh. Önskar se han Linus väl. Ja det, det vet jag inte vad det heter För det, han sa det men jag har glömt bort det Jag har namn Så det är nog tur att jag inte har en kvinna För jag kanske glömmer bort vad hon heter <skratt> <skratt> Får köra på du <skratt> jag, jag tänkte på det, det här med bränslepriset Som vi pratade om igår Att de har inte råd att åka till dig Nej Där, just det I bergen som du befinner dig Men delbilar kan man ju använda. Då behöver man inte ha bensin. Mm. Sen. Kommer. Ja, det är bara bara inom vården de delar det turer förekommer. Det det jag vet inte heller någon annanstans skulle förekomma. Det håller ju verkligen med. Mm. Vi vi kan ju fråga Marie, här. hon var ju med i chatten här i början om om hon har delat tur på järnverket. Jag tror inte det. Så här, gå upp en par timmar på morgonen och sen komma dit några timmar på eftermiddagen. Exakt. Och där kommer Eva Gurk med. Jag tänkte på Gurk meden också, men den är ja exakt, den är ju jag åt det förut. Vad var det? Var det en en t-sked på morgonen. Men då ska man absolut inte äta i pren också. Det kan hända. Mm gu gurkmeja är ju bra för aptros vet jag. Eh jag har en vän som eller vän han brukar ju tillhöra eller komma ut här ibland eh, ville som kör det och det hjälper tydligen lite grann. Det lindrar Och det ökar ju cirkulationen och sen har den väl någon några andra läkande egenskaper vad jag vet. Men sen är det ju viktigt också att ha ren gurkmeja inte kanske någon billigaste från ÖB som är ja, inte äkta. Det ska vara organiskt. Mm. Och ja, det här är jag nyfiken på MS Än. Jag trodde det där bara var en nyhetssida Men det är tydligen något mer Nej MSM det är ju Jag visade ju den där burken i en sändning Men det var inte på den här kanalen Nej men i alla fall MSM det är mer tydligt Dess var väl Linus kan det där bättre mm. Där är han Ser jag i chatten i alla fall <clears throat> MSM här namnet är så svårt det är därför man förkortar det till MSM. Ja ja. Ja det det det är nog en en bättre variant än nyheterna MSM. <här> det tror jag. <här> ja. Eh, <här> äh, Orionkompisen som kör taxi har också skumma scheman och ja. Jag trodde det var date här med taxi och nu med taxo grejen. Det vart jag glad men, nu var jag <laughs> ja, men... <här> <här> ja, det vart en lecka i alla fall att gå mattid. <här> ja. Aj då. Jag var tänkte nu är min dag räddad där men nej det var inte så. För <här> då går med en buss chaufför också. Ja det är just det där kanske man också kan säkert ha konstiga delade turer. Ja, till Och ja, eller nu eller kanske piloterna har säkert också väldigt konstig flygvärdinna eller ja de också som flyger hit och dit. De har väl också kanske skumma schemor men eh jag tror kriotterapi mot muskelsmärta orlik. Det var något nytt. Det känner inte jag till i alla fall. Det var inte bara jag som hade svårt att läsa henne där. Ja, <laughs> kul. <laughs> Kryo. <laughs> ja. För ja, förklara lite vad, vad kan det vara för något eller så får vi söka fram det till nästa gång. Eh, geta på gurkmeja, eh, men var det bra då? Ehm mm. ingefära är väl bra. Ingefära är väl bra. Ja, oh, jo, ingefära är ju bra mot mycket. Mm. Förr tog jag brukar det jag tyckte det var gott att tugga på. Har det nästan som ja, tuggummi eller ja, man tar en bit och tuggar på den. <laughs> Jag vet inte ska vi ska vi nu kommer Ruben med. Hej jo, på dig. Jag vet inte. Det vill, vill vara med också men Ja självklart. Till. Hej Ruben. Hej. hej där. Det, det är hej där. Den den som snackar men vart är den? Mm, hallo här borta. Mm. <laughs> ja. Eh Nu ska vi se här. Nu kommer ja, det stämmer eller. Eh eh ska vi se. Här. Nej, vi har kanonbra, nej, fem vecker i rullning i schema. Och ja, just det så här fem veckors rullande schema. Ja, jag har kört det där själv också så här fem veckors sömn förut var nära det. Så ursä ursäkta mig så eh just det där med rullande schema men jag pallar inte riktigt med eh att eh, ställa om till natt. Vi körde 3 veckor natt i rad och sen eh, hur är just det nej det var 9 veckor så rullande nånting och sen var det 6 veckor förmiddag eftermiddag förmiddag eftermiddag och sen 3 just det 5 veckor så och sen 3 veckor natt på raken. Laga mig har... laga mig på mig in i det då är det dags att byta igen. Ja, men det var någon expert som hade studerat att det skulle vara så bäst för hälsa samt. Men mm. man måste ju ställa om sig till hel... till helgen i alla fall, man jobbar ju fyra nätter. Eh, eller fem. Och sen måste man Ja, det blir inget liv på helgen i alla fall. Det är var... guld. Ja, flott. Ja, det det vill bara att sova på helgerna för mig men för vissa funkar det, vissa gillar det. Mm. Eh gurkmeja och där min min kamrat säger eller ja, han är både kamrat och heter Wille. Eh han säger att det smakar inte gott. Han, han blandar det med något gurkmeja och någonting mer. Det det, det är inte gott i alla fall. Och det färgar väl, väldigt. Får man det någonstans eh, på fingrarna eller om tar man riktigt färsk gurk med i. Ja, man måste ha handskar på sig när man hanterar det här <laughs> för att det, det är som målarfärg. Mm. Okej, okay, en tips från Anders. Och blod. Ja, sen är det inte bara världen som kan göra en vansinne. Det finns vissa personer ibland som kan göra en vansinne också. Mm. Men där, någonting som är gratis än så länge. Det är ingen skatt på. Om vi går tillbaka till det, vad hade vi tips på där? Tips på medicin för hög puls. Och det går man, alltså andning rätt andning om man andas djupt och lugnt då kan man få ner pulsen så luft luft är jag jag jag har ett annat också tips eh slå inte på tv:n Ja <laughs> just det kasta ut. Åh <laughs> ja eh ja. alltså det finns ja, eh adända för du ta. Det var det finns eh, tinkturer. Det är droppar av gurkmeja och massa annat. Jag rekommenderar att ni går in på örtspecialistens hemsida och botaniserar. Just det, det har jag hört. Det finns ju så mycket såna här olika droppar och Oj, oj, oj. Man blir aldrig fullärd. Man lär sig något nytt hela tiden. Mm. Och allt passar ju inte alla heller. Nej. Russ eh, Schaffis har också delat den här tur igen. Ja. Ja. Eh. Jaha, nära, sen är det den där K vad det hette, det hette någonting lite svårt. Jag kommer inte ihåg. Det började på C. Är det en dyrare variant av isbad? Skulle man få ner pulsen då? Hoppas ni är ni. <laughs> jag tror den går upp ganska duktigt. <laughs> ja, ja, ja nej men det var ju tidigare. Vad pratade vi om då? Det var någonting om hälsa och grejer mot uh vore inte mot lumsmärta eller ja i pren i den vevan. Ja, ja det är att det är ju mycket. Du borde ta isbad istället. Ja, man får ju testa pulsen ordentligt då i alla fall. Och ja, då går det väl ner om man ligger där i länge. Ja. Ja. Jag tycker nästan att det är kallt i vattnet i Thailand till och med när det är så här 35 grader eller något. Eh, äh, nej, i Darän inte kall faktiskt, där är, är okej. Okay. Men aha. Ehm team. Ja, det är lite fördröjningar här på på våra som som sagt men det gör ingenting. Tack alla som säger fina boven och så söt och fin hund. Tack. Tack tack. Mm. De är så kära bovar, ja, de är verkligen. Mm. mm. Människans uh, bästa vän, de är så trogna. Inget mm. inget skit snack eller ädda de de, de de och de de är väldigt trogna dessutom det är, de drar inte direkt till grannen. Nej, och som de säger vissa säger att de de jag vet inte att de kan offra sig sitt liv för sin ägare om det nu verkligen skulle gälla någonting så. Ja ja ja, det är då de, och vakta ju sin hus eller matte liksom. Det är nog ju eh ta bort eh Och nu kom där ja kry kryokterapi. Mm. Eh fryser ut och tar bort fettceller, stimulerar hud och vävnad, tack eller nodin för det var det ordet. Och så Marasin ligger då i någon sån här isvack eller bad eller någonting sånt. Okej. Okay. Då hänger jag med igen. eh än hon inte Det den fattar jag inte men jag alltså det är inte bra för människan att variera dygnstider. Nej jag Nej. jag mår i alla fall bäst att följa solens rytm ungefär. När det är mörkt så kanske det är dags att sova och när det är ljust så är det dags att vara vaken. Mm. Ja, jo jo och, och eh personligen är jag väldigt alltså jag eh för hövsel. Alltså och det är därför jag äter vintertid äter jag mm. nu är att det är ju 10000 enheter. Eh nu nu nu börjar solen komma fram så bara gått ner till 5000 enheter D-vitamin. Som har 10000 eller 5000 ja, det varierar lite så här från dag till dag, men i alla fall att man får i sig i alla fall 5000 internationella enheter per dag. Och jag har mm. kollat mina värden hos läkaren och de var bra. Det var Tack. inte någonting att det var extremt eller överdos, till och med deras eh, maskin, eller jag har inte siffrorna i huvudet men jag har dem på 1177, så jag låg ju väldigt bra till. Mm. Nej, vad heter det? Äh, äh, så sant, Stefan. Vad har jag sagt? Vad har jag sagt något bra nu? Vad? Mm. Jag ska bläddra här. Jag hänger inte mer. Där hej där. Ehm. Det är lite. <laughs> ja, vad vad vad är det som är så sant? Ja, det kan vara det där med solen att uh, solen är viktig. Det kan vara det. Ehm. Uh för det tror jag de flesta människor och det är där när man kommer in på äldre vården eller äldreboende att de inte kan få gå ut och sitta i solen ett par timmar. Det tycker jag om man jobbat ett helt liv då ska man fan kunna få komma ut en stund varje dag. Kan jag kan jag anse. Jag får de häktade och de kommer ut en timme eller någonting per dag så borde ju de gamla också få göra det. Mm. Alltså jag tänkte på fäng fängelsena de har väl rätt till lite frisk luft och kanske se blå himmel genom galler eh det därför jag hör i maten är det för att det små gurk är undrar om det gurkmeja som smakar sillar tror jag. Jag tror det men det beror på också indisk mat. Jag gillar indisk mat och där är det mycket gurkmeja. Eller man använder ju mycket gurkmeja och då är det inte som att ta <laughs> en tesked pulver i ett glas med vatten och <laughs> skölja ner. Jag tror att det var en tesked. Det var länge sedan jag åt det regelbundet. Men jag tror att jag tog citron också. Citron, gurkmeja, vatten på fastande mage. Jag kommer inte ihåg vad det var för syfte då. Om det var mot smärta eller viknedgång. Eller... Ja, det var matsmältning. Men i alla fall. Man har testat så många olika saker. Och sen vissa saker funkar bättre mm. och andra funkar bättre. Sämre. Jag jag jag jag måste berätta en kul grej här om eh, kribban. Eh genom att Marie kom upp här, eh, det finns många bra klipp och YT om eh om andra att andas rätt verkligen. Andas rätt, ja. Eh men men det roliga var att eh Marie fick kribban och prova en eh, salt shot. Det är tydligen väldigt bra salt shot. Och, ja, de flesta har tydligen brist med av salt och då skulle det vara rätt salt då naturligtvis. Och det det var det så kul för när han provade alltså så ofi fan det här var ju värre än att ta bremvin och värre än det fan. Åh, uh. aldrig mer ungefär. <laughs> jo. Ja. Just det, jag ska väl bara ha havsalt eller som ja, innehåller precis. mineraler och grejer. Mm. Ja just det. nu har jag glömt en grej till men om du tar lite kommentar en stund där så kan jag ladda upp. Yes, ska vi se vart vi Var har vi åg ett så sant P. Sälgen innehåller acetylsalicylsyra, bra mot inflammation och feber och huvudvärk. Koka te på bladen. Sälgen, jag känner inte till den växten eller Är det någon som vet Vad det är för något ja, Men acetylsalicylsira Det vet jag vad det är Är det kemiska Eller ja Eller det som finns i treo Och sådana Mediciner Blodförtunnande också Jag ska kolla lite Chatt här Du du du jag kanske där. Vi har ni har vår katter. Inte <laughs> migglans. En katter är också väldigt kärleksfulla. Ja, det är de. Och de är kloka också. Eh 10 IE. Jag såg att Marie hade korrigerat till 10000. Det där eh Marsen. Exakt och Marus in bekräftar det där är kryoterapi är det där med isen. Och eh, de kriminella är mervärden våra gamla. Ja, det är konstigt. Det är ju konstigt. Mm. Och de får ja. pizza som var instängda. Och även de får säkert välja också vilken pizza. Jag var det inte nönsom skulle ha kebab i något tillfälle för mig. Ja, då tog väl gisslan där och så fick någon pizza och sen. Ja, sen blev det Det göra, det det där, det man ska göra då. Det det det det man ska göra om man är sugen på pizza, man tar gisslan helt enkelt. Jesus, <laughs> laster <så> kommer pizza. <laughs> ja. <laughs> Nej, men men ringer inte du... Du, du ringer inte till pizzorien och säger hej jag har tagit gässlorna jag vill ha den och den och den allt hon max fisk. Ja, ja. Nej, nej men det är ju ingen idé att rånan bank längre för de har ju inga pengar. Så då kanske det är bättre att råna på mat. Det är kanske mer lönsamt. Oj oj oj eh ska se ja tappade vad okay. säger hon ja det är sorgligt jag ska nog göra något olagligt när det närmar sig äldreboenden ja vad ska man säga nåå ja. mm. många har väl väldigt lyxigt där inne de har sänder väl säkert live också därifrån <laughs> mm eh uh, å just det salt för kvit i benen och det var ju precis vad han hade. Och en riktig obehaget. Eh. Mm. Och då är det sal saltshot som gäller eller? Ja, och det bränka det... så. Eh. Mm. Men det var inget gott i alla fall, sant? Han får nog kanske ta en riktig snaps efteråt från Colgane med. Ja. Det där måste jag forska vidare på. Annars så gillar jag ju magnesium. Hittar man rätt sort så den hjälper ju väl till väldigt mycket mot massor av de där saker. Mm. Trädet säljer. Just det, okej, okay. trädet eh och jag är inte så expert på träd heller så jag vet inte hur trädet säljer ser ut. Är det någon som vet du till Stefan? Nej, faktiskt inte. Är... Man vet inte björk och gran och sånt där då. Nej, precis. Jag min... gettrorna min... en bank över så här oh, exakt så många kontanter. Nej, man får gå in och be dem swisha. Ja <laughs> oh, just det. eller så kan man identifiera <laughs> deras eh papper som kontanter. För ja. nu kan man ju identifiera allting som man vill. Mm. Detta är tronen. Det här numret ska ni swisha till. Ja just. Jaha. Mm. Sally är vidare. Till vi Zowin. Nej, jag blev inte klokare heller. Nu nu känns det lite jobbigt. Jag vill se en bild av trädet. Se. Oj oj. Mm. För ska se här. Då ja just det Det här är väl just det här De gamla kanske får komma ut en gång i veckan Om de har tur Men på häktet så är det en timme per dag Fängelset mm. kan du välja själv Hur länge du vill vara ute Men blir tillsatt Att jobba där också Just det, ja kanske man, om man inte jobbar Så kanske man inte får vara ute Lika länge Det yeah. är Alltså jag tycker nog att jag vet ju att de kan tjäna några några kronor på att jobba där inne. Jag tycker nog att de ska jobba för maten så att de inte kostar något istället. Tycker jag, men och just det maten undrar hur mycket det kostar, men varje jag vet inte, de kostar ju några tusen lappar per dygn. Och bara kostar de gamla, de får ju betala för sitt boende. Äldreboende. Mm. Ja, det är ju eh kunskaper från Thailand. Fattar jag rätt? Ja, de har ju ja. mycket med örter och grejer vet jag. Jag har ju testat själv faktiskt. Den stora reva i armen som försvann på ett, dag ett dygn liksom. Hur det kunde gå till, det vet jag inte men. Wow. Var det nå nå nödextel eller? Någon, någon ja, det men Nej, en väck som man linda in. Mm. Fantastiskt bra. Mm. Jag ska söka upp det där sälge också alltså vad det är för träd. <hör> ja. nu vill jag vill ju inte trycka på knapparna här jag kanske <hör> råka komma åt fel knapp så avbryta allt. Mm, ska vi se. Få byta lite ämnen till datorer nu Greta heter jag. Åh, oh, hej Greta. Trevligt. Ehm. Uh, ehm, uh, får byta lite ämne. Jo, för mig är det okej. Okay. Eh, uh, jag det tänker nu här kanske nu är helgen eller nästa helgen eller nästa helg som kommer så har jag tänkt och se om jag kan göra något så här litet hembesök eller ja hemma hos eller vad man nu kallar det för. Men då tänkte jag kunde visa det här igen. Kribban var ju inte så där jätteförtjust i i knapptryckarna. Jag vill gärna hålla för knapptryckarna där. Eh men sen har vi nästa här Askis son. Han får eh sån här en skinka som han har på Smörgåsen. Han älskar det. Eh här kommer han han käkar. Ja, det är bäst han visste. Han har skänkt bort katten med det så att det går ett paket i veckan eller något sånt till bara katten. Nä skit någon sån här små goskinka. Och han män kan älskade den. Ehm vart var stor stor stor katt. Mm, jag tror han vägde 9 9 10 kg någonting. Ehm vart har du koll vad vi var när sen där Greta var med. Exakt där. Och efter det så Ella, de verkar ha bra koll på det där eh trädet som jag har ingen aning om. Nej, inte vad händer nu faktiskt. Ehm. Mm. Chattade jag också. Har... Ha koll på trädet. Ja, då vill jag väl klättra i det om inte annat. Kanske. Ehm. Mm. Ja. Ähm ändå men ja nog väl den eh ja eh det kan det för du har väl inget emot om Mandelin kommer in en snabbis så hon är så välkommen så så det eh uh, bara skriva nu har jag precis eh uh, i den form. Ja jag skulle vilja ha Sagan om ringen hela hela serien skulle jag vilja ha på kinesiska. <håll> <laughs> jag har försökt med Joachim och man kunde översätta hela serien till det men de påstod att det redan fanns. Och då, då tyckte jag att jag vill ha hans översättning. Men eh mm. mm, ska vi se. Eh eh eh Nu kommer Linus tillbaka igen. 8. Mm. eh mm. eh Ja, den var stor. Fast nu har jag hört rykten om att han är nyklippt. Så nu var han som en liten kattung igen. Han, han tydligen älskade eh att bli klippt. Det sås sen... Så nu kan du inte ta ett kort på han. Det är inte lätt som att han far runt den här kissen. <laughs> klipp. Ja. Ehm. Mm. Jag tänkte på andra klipp faktiskt nu när du sa klippt. Då tänkte jag på klipp video eller <klipp> tittar saker och någon som förstår det som jag såg hur tittarsiffrorna hade sjunkit med ett par hundra. Mm, det var någon fyrsiffrigt tre siffrigt bara så här kan man ångra att man har tittat. Finns det en sån funktion eller på Youtube? Nej, för att Stefan hade över 1000, det var väl 1100 såg jag så att visningar på våran del 2 på eh den här om Sverige och mm. Se han senare på kvällen så var det 900 någonting bara. Ja, håll lådan en liten stund. Jag måste kolla en grej. Jag absolut. Jag tänkte om det är någon som vet kan man ta bort sina om man har tittat och sen backa eller om man tittat så har man tittat. Hur kan man backa från 1100 till 900? Nu har den gått upp till 1001 men det känns ju lite märkligt att det är inte prenumeranter utan visningar. Jag kan ta några vad heter det? Jag ska gå till chatten här. Eh. Exakt. En fin stor katt. Fin kisse. Trevligt att se Kribban och eh, jag är 70 år och en knapptryckare. Susan användbart trä. Det är fjärilarna älskar det. Och jag jag får kolla upp det där trädet. Kribbanskatväger 11 med hår eller <laughs> kanske den väger 10 utan om den är ni klippt Björriken är också superbra. Björkså med mera. Ja, det känner jag till i alla fall. Jättefin kattkribban har jag och stor. Hej Lars med hjärna. Ha en bra tack. Åter till slipbåset, Tony. Ja, har det har det så trevligt i eh sliep dåset. Nu ska vi se. Jag skickar en liten inbjudan till Madelen så hon får eh komma in och säga hej här. Sen sen och men lite nu heller vi. Jag jag har en liten överraskning i alla fall. Och Eh va nu börjar det bli intressant Stefan. Du... <skratt> Nej, jag letar ju. Jag vill ha en mo-vaccinerad till att börja med. Perfekt. <skratt> det skär sig direkt om om om kvinnan är vaccinerad. Då har man inte alls samma eh vad heter det? syn på saker och ting här märkt. Men där tänkte jag tänk om det är någon som uh, har tagit det i början och sen uh, förnekar det och uh, nej jag har aldrig tagit. Hur finns det någon test hur man kan testa det där? Ingen, nej, det tror jag inte det. Eller någon säger bara nej, jag är ovuxen så är det en full uh, bostad. Om man nu får prata om såna saker här, det får man faktiskt tror jag nu. Jag har sett andra kanaler som pratar saker. Än ja, vi, tydligare som Ja, vi mm, vi då. pratar ju inte om att det är fel utan vi pratar ju bara om att jag inte vill ha någon vaxad. Exakt. Och jag Däremot... bara undrar om det går att veta om man någon är eller inte är. Där emot vuxna de får gärna vaxa min bil. Det var. Okay. <laughs> Exakt. Jag tänkte på det där wax on wax off karate kid. Ja. Han kan waxa och han kan ta bort vax. <laughs> mm. Mm, ska se. Mm, han får lugna sig lite för vi har redan en på ingången här. Eh, hoppas jag att hon har fått eh länken. Eh man man kan komma in om en stund. Eh Det här börjar bli en stor käning då. Eh gå bra. Går det bra med växande ben? Är det okej? Okay? Ja, ja ja, ja ja, absolut. Det det är bra. Det Så ska vi se om Madeleine hör där så har jag skickat en länk till dig. Eh hoppas jag. <laughs> ehm Ja, jag att säga <clears> syndet <throat> om de som blivit lurade. Ja, det ja. Men grupptrycket var väl så hårt ett tag att det var ju nästan omöjligt för vissa att mm stå emot. Och och sen det här att ja, om du inte går och gör det så kanske du förlorar jobbet. Alltså ja, det är det. också öner och allt. Eh, jag tycker det finns många datingsidor med det å seriösa människor. Ja, och det det är där vi skulle klämma in en seriös sidan. Men äh, jag... Ja, en seriös sidan. <laughs> och ser försvann där. Nej, vad tror du, gnåsta lite. Du har vuxit i dina ben så så det blir posta på grund och det. Nej, men jag ville inte mina ben jag ville. Har vuxande. Eller brukar du vaxa bikiniinlinjen när du ska bada eller? Nej. Nej. Nej. Nej. Oj oj. Ehm. Nej, men undra det det vi har hållt på med den här vad heter den? Google Edge tror jag den heter eller något i stil med. Det är ju en chattforum som inte får och funka riktigt, men för att då var det hade ja, en tanke att kunna lägga ut en länk till det. Då kan man ha två varianter. Att då eh till exempel för de som känner sig ensamma. För det det där tror jag är ett jätteproblem ute i samhället att många många sitter liksom och är ja, ensamma helt enkelt. Har ingen att prata med. Och då tror jag att skulle man kunna då gå in en chatt eller en länk och kanske bara ja om man känner sig ensam helt enkelt eh och prata med någon och då kanske i det läget så kan man ju välja med att både prata och eh eller bara prata utan kamera och man kan välja att prata med kamera också. Det bara det att vi får inte riktigt ordning på det. Eh Och även tänkte jag då i nästa steg då att man kunde ju ha då de som vill träffa varandra. Att man gör även en länk för det. Alltså en ja, en en chatt med som vill träffa människor helt enkelt. Jag vet inte vad vad vad tror tittarna om det? vaxade ben. Ehm. <laughs> Och det är många, vad heter det, kommentarer här som jag har inte hunnit gå igenom. Mm. Eh. Uh. Ehm. Uh. Hena. Ja, anställningar ja. Ja, det är ska vi se ehm Okej, okay, det alltså i alla fall om så att jag har tagit tre innan jag bakade och hittade alternativa media, men har aldrig ställt vuxande och ovuxande mot varandra. Alla gör sina val. Ja, alla, ja. Jag jag jag var ironisk där. Eh, kan jag säga att med, med alltså Linus och och Tony, de har ju mycket såna här grejer som löser som drar ut problemet med vaxningen om man säger. Så att det det jag det var skämt. Jag ber om ursäkt om ni fick det att tro att eh, jag bara kan träffa ovaxade. Så är det absolut inte. Utan, och och och sen är det ju skillnad på vax och vax för det är olika batcher. Mm. Och eh vissa var ju det var ju experiment så det var ju vissa var dåka placebo bara. Eller mm. det var placebo. Mm. Och sen var det jo. skarpa. Jo, Linus har ju visat hur man kan gå in och kolla. Och Jag måste jag hosta igen. Nu <laughs> tar jag nästa här. Eh, uh, klart man blir blir lurad när man tittar på SVT. Ja, och håller med. Eh jag fick gå tidigt från jobbet. Jag jag gick från jobbet faktiskt av egen fri vilja eh för att jag ville inte vara mer längre. Ehm för det hade väl blivit tvång tror jag. Prosit. Mm. sällipippa gjorde man som liten men då kanske jag tror att jag vet hur trädet ser ut det är så här som som som går och böjer ganska mycket som växer nära vattnet kanske. Eh. Så odde du näss. Det det gjorde jag. <laughs> de menar ju ute på gränsel att skydda de äldre i så fall bra och snart kommer de att vara de små barnen Ja exakt då var det ju att man skulle skydda de andra men inte sig själv rönpipan mm Oj, nu kommer diskbråken någon som har koll har koll på symptom vid diskbrock. Ja, det blir ju väldigt ont i alla fall, det vet jag. Det är en en rekommendation att höra med Linus för han han har koll på det mesta. Mm. Vi vi kan vi, vi kan checka kan bjuda in men Linus är en snabbisare Eh kanske jag kan hoppa ur så att eh, det blir kanske för rörigt här så nej det är bra runt en. Men jag håller mig i bakgrunden här så för att eh, det är många som vill prata så där så det är ja. eh ska vi se eh ska vi byta ämne lite grann? Jag tänkte att Madelen skulle få komma in och eh presentera dagens program bara mm. eller kvällens program. Så ja. Såligt förhända. Om jag får säga bara en sak för att jag uh, känner lite dåligt samvete här är uh, 10 kommentarer som vi inte har hunnit ta i men okej. Ehm ja. Nej, nej jag tänkte vi, vi tar in henne och så kör vi dem efteråt bara. Yes. Vi, vi ska bra. inte utelämna ja, någon. Ja, men vad bra. Sånt det eh uh, hon kommer här. Hallå yeah. Madeleine. Förlåt. Hej, hej. Ja, Hörs det? Nu hör du? Ja, ni hör mig? Låter det bra? Ja. Ja, bra. bra. <laughs> Toppen. Ja, jo, vi ska ju köra en eller så kallad. Eh vi har ju spelat in det innan, men vi ska ju vara med i chatten då ikväll på en mm. eh, resa genom min ska så kallad så fotobok som jag har tagit. Vill bild, lite bilder då. Så. Men mm, jag jag, jag kan förstå jag kan förstå dig så. Ja visst. Ja. Så, ja, absolut. Så är lite bilder som jag har tagit som är som ni ska mm. få se. Tack. Jätte, jätte, ja. Och, jättefina. Ja, tack. Eh, uh. då ska ni få se den ikväll 18.30 då ska vi köra. Och då kommer vi vara med ja. i chatten. Mm. Och skriva till er så. Ja. Mm. Yes, uh. så hoppas ni ska komma och tycka om Du tittar på det. Det det det, det Oj. Det, det det tror jag för att jag vart kär när jag såg bilderna så jag du har en du är helt otrolig på att ta härliga foton alltså helt. Så att jag jag hoppas så tror jag att det är många som kommer gå in och titta på detta. Eh Absolut. Okay. vart en fråga vart hittar vi den kanalen. Det är här på Stefans kanal. Okej, okay, då alltså. Ja. Yes. Ehm. Det var en bra fråga för jag tänker folk ja, eller tittarna och jag vill kan väl säga mm. där också att det det blir det blir några delar till efter den. Ja, ja men precis. Det blir naturfoto del 2 och sen kommer det bli konser bilder också och efter varje mm. efter varje En del då så kommer det vara en låt som jag har spelat in från en konsert som jag varit på. Och i kväll så kommer det vara från en kompis, en klasskamrat som jag var på i jag var många år sen, jag tror det var 2013, då var jag spelade i Landskrona som ni ska få se en bra låttext till tycker jag. Så att ni ska få lyssna på den ikväll. Sista mm. sändningen då. Ja, ja. Det det det, det, det? blir nog kan en kanon. Ja, absolut. <laughs> så. Och eh, om skulle jag säga under om Linus mm. också är med. Jag det var en nån som hade problem med vad heter det? diskbrocc, va? Och symptom på det, exakt. Hur känner ja. man till? Sen var det nån som skrev här att det strålar ner mot eh, benen, tyckte jag såg. Eh, lyfta upp den kommentaren och så. Jag ska jag ska börja läddra dit. Så Men men men som sagt klockan 18.30 så släpper vi eh vad var titeln? Madelene ja, Madelene Med Lys fotobocka. Ja, ja, så. Ja, precis. Så. Precis. Så, att, så det är det äh... som är mitt sorts kallat artistnamn eller mm. ja artist alltså foto ja som jag gör fotografera liksom. Mm. Japp. Yeah. Ja. Yeah. Eh, kan ni få ett jättet Ja, ja jättetack för att du kom in och eh det det är bättre att huvudpersonen gör reklamen än, än än än att jag gör det. Det det blir mer rätt då om man säger så. Det ja, visst absolut. Men så då gör det live och om jag förstått dig rätt då är det alltså förinspelat mm. eh och det är chatt då så då chattar du och alla andra. Det är ingen som är med live som nu. Nej, eh det, det det är ju det för chatten som är live. Mm. Ja, eh det är förinspelat men det står som att det är som live gör det. Och det det är för att chatten finns med helt enkelt så att bra. Så men eh jag jag skickar ut dig Madde och så hoppas jag så. att eh Linus kan komma in nu snabbt och berätta om en hör några eh svar på det där. J Jättetack okay. Madelena. Ja men varsågod. Ja, har det så där. Då är det så Tack, vi ses senare. Ja, vi ses då. Hej. Hej. Eh så eh har du kontroll över <laughs> över eh, vad heter det? chatterna jag jag har tappat fullkomligt. <laughs> och det var det jag, jag jag tappade också där men jag var ju där på den eh, den var sista i alla fall eh som jag såg exakt och den var där borta. Sen sen nog med den nu om en numstun här eh eh ska vi se Du vet, de har ju världens överläge här kan man säga. För att vi vill ju inte utlämna någon eh, som har skrivit. Och då innebär det att ju, ju, ju längre de skriver, ju längre måste vi vara kvar här. <laughs> om man vill ju inte hoppa över någon och ursäkta om det har nu råkat bli att man, vi har missat någon. Det är inte meningen att ignorera någon. Nej, det är inte. Så men det har varit väldigt mycket här och det är jättekul. Och här Jenny Wikdal säger att visst det är ni att gravida nu rekommenderas att ta kikhostvaccin. För mig var det något helt nytt. Och ja, det hade inte jag någon aning om. Varför ska man göra det? Nej, jag jag vet jag jag tycker bara att det är väldigt konstigt låter tok annomni får eh ja, och funka. <laughs> ja, inte inte den översta kommentaren inte den kommentaren med chickostan. <laughs> jag tror att det där är till eh eh programmet eh som ska sändas tror jag. Nej, det, det är nog eh, det här med Google eh, datingen eller, tror jag. Datingen, datingen, det där är datingen. <laughs> Exakt. <laughs> ja, eller så det här att eh, eh om om folk känner sig ensamma som eh, kan eh, gå in och med hjärtan bara pr pr prata liksom prata med någon exakt. Nej, ja, det jag tycker det låter som är jättebra idé och att det är som eh, i mindre skala och kanske folk som är på samma våglängd ungefär så att det inte är någon sån här mass dating eh, sött marknad jag vet inte vad det finns för någonting nu för tiden men ja eh med alla möjliga skummisar mm eh Berlin här... har fått vaxa ryggen på sin killkompis <laughs> ja oj eh jaha klippa ryggen alltså ja då är jag med eh Vad den menar hoppas jag. Eh. Oj oj, jag tänkte också att man växer med såna här <laughs> dra <Ja>. bort håret. <laughs> en, en kul grej att prova. Sätta den på ja. ryggen på någon och så psst. <laughs> det måste göra ont alltså. Ehm. Ja, och för det var något nytt för katter också där. Jag, jag tror att det var den där schikhostan där. Mm. Stefan du är förlåten. Jag har inte känt nå något någotåsbrutna heller inte varit förcivil sedan 2019 före pandemin. Älla, bara trevligt att höra att Stefan du är förlåten. Skönt. Då kanske vi kan datea efter programmet då. <här> <här> Eller alltså ja, kanske jag har upptagen förstås. Det, det brukar vara min otur så fort jag träffar någon trevlig kvinna då då är hon alltid upptagen. Eh <här> helt galet ju. Ja. ja, ja, det måste ju vara om den chic kik, chic hosts resen eh ja, det är de gravida. Mm. Mm. Marisa säger här att eller härligt att du har valt bort fortsätta injektioner. Ja. Mm. Man kan man kan få mig istället. <laughs> ja. Jo, katten ser jag verkligen. Eh <laughs> mm. Oj, nu trycker vi samtidigt. Samtidigt. <laughs> eh. Mm. Micke bedrägeri på dating sidorna. Ja, det är det är jag menar också att eh Det är säkert många som utger sig för att vara någonting annat än vad de är. Ja, det. Jag tänkte sätta mig som katt eller någonting. Söt katt. Kanske jag får med napp. Det värsta är de mina besvikna när de träffas. Det är inte jag... så bra. Katt som får en napp. <laughs> eh, ska vi se. justorna Håkan får som har ju tyvärr. Mm. Okej, okay. Håkan Karlsson har tyvärr ifrån ett och diskbrock då. Ja, just det. Eh mm. O många är sent ute men ja vi är fortfarande live här. Mm. Det, hur hur kan han våga försåva sig? <laughs> det, nej, det gör ni. Det går ju alltid att titta efteråt. Och Ska vi se här. Eh mm. Ja, visst Ella, nod in. Googla symptom vid diskbrott, stor väldigt utförligt. Ja. Ehm. Mm. Oj, ja nu det nu är det lite sent märker på. Ja. Men men jag tror att hon tittar på detta så att jag tror hon blir glad i alla fall. Jo. Ja. Ja. Mycket bra förslag Stefan, många är blyga. Ja. Nej, ser på mig, jag är skitblyg. <laughs> ehm det, det var jag, det det är faktiskt Dennis fel att jag starta en kanal kan jag säga. Ehm äh, Jag har jobbet så får ni skylla på honom. Det att eh Ni ser, hej mode, ska vi se. Jag har haft två Oj då, jag har två diskbrock och opererats två gånger på grund av det. Det låter inte behagligt. Nej, fina bilder. Tack, Marin. Toppen, bra. Ja, Gejan. Nu är man ingen gång att ragga det här. Det gör jag också. Ja. Men det går inte bra någon gång så det <laughs> Jag jag kan jag tror jag är lite för på kanske. Det är kanske därför jag inte får någon upp någon. Gång. Exakt, det blir som en magnet som stöt, stöter bort den andra magneten alltså om polerna är plus mot plus men om du springer iväg så kommer han. <laughs> Där. Ja, det det danska danska är kul när växa håret. Hårvax. Är det är det vanligt sån här vax till håret? Eh <laughs> alltså ja. som man vaxar så och sen Mm. Åh oh, nej men det blir spännande där men Madeleine eh uh. eh uh det vi hinner ju inte med. Nej, men frågan där innan den var väl viktig kanske. Är det på Facebook eller Youtube eller är det på båda? Det är på Facebook, Youtube och Twitter faktiskt, alla tre. Yes. Eh ja. men ska vi bjuda in Danny här en liten snabbis här och se vad han hade eh så vi hoppas att det inte kommer så många frågor till då vi får få sluta någonting då. Då eh den där halvtimmen den är svår att hålla. Måste ju säga. Ja ja, vad är det? En en timme och en halv. Ja. ja. Och ändå så är det, det är det över 10, det är alltså de här Oj, nä, ramlade han ut här av någon anledning. Eh. Eh, ja. Där kom han tillbaka. Nej, ramlade ut. Det var så många kommentarer så att jag blev utslängd. Nej, det är 20 stycken minst här som vi inte har hunnit ta upp. Så men men önskar eh, se Håll tre. Ska jag köra igenom dem lite snabbt här då så Eh ja vi kör igenom lite snabbt. Det är bra så att alla kör fram. kör du, du, du snabbare på detta. Var vart var vi någonstans här? Ja eh där jag tar akut om man har svårt att kasta vatten. Okej, okay. blårö akut. Eh ni får ha sängning i 2 timmar. Eller i skift. Eh <laughs> <laughs> Toppenbra idé. Många är ensamma idag, både unga och gamla. Bra jobbat. Eh, uh, Uffe Andersson, kraftig smärta som språar ner på hela baksidan av benet och och det med problemet att kissa, det stämmer. Lars säger, "Jag måste slutena och titta senare. Tack Stefan och speciellt tack till Thomas. Ja, ni gör ett suveränt jobb båda två. Det måste sägas. Tack Lars." tack. Och du har bra kommentarer alltid. Ella, Stefan är singel och bor nära dig. Eh ja, nära vän. Jag vet inte. Men ska skjingen bil. Ja, det var ju det där med det var ju det där med 15 minuter också måste ju komma in. just det 15 minuter staden. <laughs> Uffe Andersson kollar på Isias, just det, Agneta säger det asse många. Jag är singelfattig, flintskallig men snäll och trevlig. Det var bra och ärligt beskrivet. Ja, jag jag är jag är svensk men fattig och ja. singel. <laughs> många, ja. låter bra. Jeja. Yeah, yeah. Många tummen upp. Många säger tack, hitt och jeja yeah, och Marie säger måste gå. Ha det bäst alla. Tack Stefan och Thomas och alla i chatten. Tack själv. Tack. Eh Git, många som är gifta men säger att de är singlar. Ja, det finns väl säkert massor med såna också på såna där sajter. Susanne säger: "Jag är singel, ensamstående med tre tonårsbarn, ett gäng hundar och katter, men är väl inte direkt attraktiv på marknaden." Ja, så. Ja. Och då. Ja. Nu ska inte, nu ska inte vara sån här. <laughs> Nej Men... precis. M eh äh, katter, många det är inte så illa. Du har säkert ett <laughs> ett välfyllt ja, i snärta. Mm. Ja, det är ju jag nu eh ja, exakt, du har ett så välfyllt hjärta, exakt så. Mm. Så. Och det är väl bättre än massa med pengar och eh kallt hjärta. Eh Agneta is isers -Is strålar ner i benen när nerv i kläm. Geja yeah, yeah, säger git de är bara ute efter right and tightan inget seriöst. Ja de där gifta som utger sig för att vara singlar. Eh Elanodin nu måste jag, jag hastigt iväg. Ha det bäst allsammans. Ha det bäst du också. Delsamman. Git säger ja yeah, ja yeah. ja visst är det så. Ja yeah, ja. Yeah. Eller Astalavista som <laughs> Baby heter vad heter han? SWAT Terminator. Ja exakt, Terminator. Många mm. <laughs> katter, sant som du hjärta hjärta. Katter. Ja jag hoppas det. Oj, nu kommer långt långt långt. Varför kommer jag in åt chatten? Vad gör jag för fel? vore tacksam om svar på mina frågor. Jag har grav osteopederos med multipla kotkompressions kompressioner, frakturer, benskörhet, en sjukdom som ingen pratar om tyvärr, något jag kommer att strida om. Eh, Diskbråck, det finns hjälp att få Jag var 172 cm lång och nu är jag 153 och jag är i behov utav rullator. Tack och lov har jag ej någon smärta nu. Oj det var mycket text och mycket eh mejl. En annan det nu var från intresser hela chatten det är för att hon är på Facebook och inte Youtube. Det de som är på Facebook ser bara de som är på Facebook och ser inte de andra. Eh Bra så. bra tydligt svar och då alltså vill man se allt så då är man på Youtube. Mm. För där ser där man. Så där är ja, och det där andra det där hinner vi kanske inte gå in på på djupet. Nej, sen sen är det väl Linus bord egentligen. Mm. Eh han är betydligt kunnigare på i alla fall än mig. Jag vet inte du Thomas mm, ja. väcker oh, kunskaper också som jag som inte jag visste. Alla har vi kunskaper men inte alla kunskaper. Eh ja, gitt många jag det är många som blivit sjuka. Och Alming, tack för för ett toppenbra samtal plus eh att ni har tagit upp i chatten. Kul att lyssna på er. Ha det bra allihopa. Ja, tack själv. Jättekul. Tack själv. Exakt. Många gitt ALS. Grymt, men varför så många nu? Har just det ALS. Ja, det har väl ökat känns det som. Många. Geja säger det är många har mina misstankar har ja, jag också faktiskt. Mm. Och Albin, jag har jag är på Facebook. -bok. Tack för svaret. Bra Stefan där. Och Geja eh, spolar vätska. Det, ja, var, det, man, det det var allt. Det, där, det var det där man ska ha i bilen. Exakt som det står att jag måste fylla på. Jag har inte fyllt på fast det stod redan för 2 dagar sen att jag ska fylla på spolarlvätska. Mm. En av många. Ska vi ja, låta Denny komma in här en stund. Nu välkommen in. Jag vill helt bara läsa alla. Hej. Hej. Ja, jag kan prata åt de problem som jag har lidit av större delen av mitt liv. Ischias, diskbrott. Vi fan, det är inte roligt. Nej. Mm. Och sen hade jag lite synpunkter på datingsidor också. Det har nog också på. Är du där också? Nej. Jag var 15 år sen så började jag gå in lite i Sverige då på datingsidor och Ett tips då till alla män då, vi får ju betala i regel för att vara med på dejtingsidor, men kvinnor får gå med gratis. Och så finns det en sida som heter Lyckliga pannkakan eller Happy Pancake och den är gratis för alla, men jag hade ingen lucka på den pannkakan ska jag lova så att nej jag jag fick jag fick aldrig någon napp utan det var de alla kvinnor där de vill ha någon som var yngre än dem själva då och det var ju svårt att hitta någon som var äldre än mig så att då började jag gå in på asiatisk eh, sida med i dating Asia alltså dejta i Asien och eh, där kan du träffa asiatiska kvinnor du du anger land du kan alltså söka på på på Sverige och eh, Norge och allt möjligt inte bara i Thailand då eller i o ja, vad vad i Kina eller vad vad vad det nu är så att och jag upptäckte då att det var mycket lättare att och få kontakt med asiatiska kvinnor för de är inte så intresserade om så ålder så mycket som svenska kvinnor utan de tittar väl mer på om man var en trygg partner om man hade husarekonomi och kunna hjälpa till ja med deras Ja ofta var det ju då ensamma kvinnor med med barn eh, till exempel i Thailand så är det är väldigt vanligt att eh, thailändska män eh de drar helt enkelt. De hoppar från som i södra Afrika, ja. man man startar en familj och så och sen när gör man upp och, och går vidare och startar upp på ett annat håll och då blir lämnar de kvinnorna och man ansvar för barnen. Det finns ingen sån socialt skyddsnät som vi har i Sverige utan Det får ju känna klasser själv vad de får ringa und och alltså de här männen blir inte dömda för att betala underhåll. Så att mm. eh och då blir det ju ofta så att de här kvinnorna de får ju då eh, åka till en storstad typ Bangkok då och, och jobba och lämna barnen hemma med mamma eller farmor och far eller mormor då. så att det det är bak, väldigt vanligt det där med att kvinnan åker till Bangkok, jobbar och skickar hem pengar till sina föräldrar och barnen då som är i sin hemby. Mm. Och det var väl så jag träffade min kärleksaffär här i i det var här på Date in Asia faktiskt. Och vi har haft ett otroligt bra förhållande, jättebra. Kan du höra att du hittar det där med diskbrock när jag var 30 år jag vet du jag har haft hälsoprost eh, större delen av livet jobba med ekologisk mat och eh, jag var väldigt slarvig jag, jag kunde jag jag hade lärt mig aldrig tekniken att gå ner eh, alltså börja på knäna när jag ska lyfta något tungt utan det kunde stå en risk på 50 meter inne i ett torn då så att jag bara gick fram och så hävde jag upp den då va? och det funkar ju några år men en dag så pang så har du bara <laughs> jag blev liggande en hel vecka i i sängen. Det tog en halvtimme att komma ut till toaletten. Alltså bara man rör skulle vända på så gjorde det skitont alltså. Så satt jag har lagt ner tusenlappar på kiropraktorer och apparater och hängt i dörrar till, till max va man, man sträcker ut ryggen och hänger i dörrar och och så det är ju ett tips om man har funnit hur lyckan få tag i något som är stadigt och och och häng och och liksom låt tyngden räta ut rygggraden. Mm. Den det jag kör. Så att där jag jag gör tvärt eller gjorde förut när det låste sig men då hängde jag med fötterna. Jag gick till någon lekplats eller någonstans där jag kunde eh haka i fötterna och sen mm. hänger ner med huvudet ner och så hörde man klick och så var åh vilken lättnad alltså då trycket och den här smärtan försvann för att om jag hänger så här med armarna då jag har svårt i alla fall att kanske slappna av i på samma sätt som när man hänger upp och ner som en fladdrar hus. Jovis. <här> mm. Ja. Eh jag just eh Ja jag fick eh medssar också. Jo, vi måste börja avrunda för att jag ser i min kalender att eller rättare sagt, det är torsdag då. Eh och det det innebär att jag har möte om 35 minuter. Ja, schysst. Ja, då bara säga en kort sak. Om det är någon här i publiken som är bra på spanska så har jag lagt upp på både Swemtube och min Youtube-kanal en, en video jag har översatt InfoWars alltså Alex Jones video till spanska men jag kan ingenting spanska. Så om, om någon kan gå in och, och göra en kommentar om det låter vettigt det texten då som jag har lagt till för jag kan inte jag kan ju korrigera en engelsk text om jag ser att det blir lite galet men spanska har jag ju ingen aning om så att Jag får ju bara ta texten som programmet levererar helt enkelt. Så jag hoppas att det är läsbart och förståeligt, men om om någon kan spanska kom gärna Nä. med tips. Ja. Jag och Joakim är ju en jävla på språk så. Äh, Inom en vecka så kan han någon spanska. Man kan plugga på lite. <laughs> så nej nej vi, vi vi har nämligen en grej till här, en person till som ska Eh oj, nu trött vi samtidigt tror jag. Eh ska det bli till eh, ja, det ska jag. Mm. Ja, jag rise mm. bara av att se namnet av ja, men jag jag jag jag, jag kräkts av att se namnet mm. AF. Jag kan säga hej då, och hoppa ut där. Jag ska vidare ja. och, och och göra lite jobb. Ja, tack, du, tack du, det blir förnuftigt och fint. Hörs det så bra? Ja, och nu nu ska jag inte stänga ner sändningen som jag gjorde förra gången. Jag råk klicka på end broadcast det var inte meningen. Så att jag jag ska upp i högra hörnet och klicka på krysset där så försöker mm. jag. Det är ju livestudio tror jag. Ja, exakt. Ja, det är bra. Mm. Så eh då ska vi ta in Leif också till slut av det här eh Så, så ska vi se han får hoppa in skärv ja. när han känner att han är redo eh ska vi se nu hallon lace hej där tack för att jag fick komma det jag det, det, det behöver du inte tacka för det, det har varit rusning på den här kanalen idag Ja men det är ju trevligt. Jag har följt med lite jävligt tittat i kommentarsfältet och följt alla där så mycket trivet och roligt Hoppas det är. Och passat för att det så i alla fall så att det låter trevligt. Mm, absolut. Ja, mm. hej Tomas Sareson också. Hej hej hej. Nej, för nu är jag helt så här inne i kommentarsh chatten här så jag hinner inte ens se vad som händer i rutan. <laughs> eh, skrivs så mycket här. Ja men det är jättesvitt det, det det är kul att det fortsätter. Ja. Och här kommer hej hej Leif. Så. Hej där. Madelensen hejar på det. Mm. Ja. Ja men. Ja, eh vi vi hade en liten annan grej också. Du och jag. Ja, vi tänkte försöka bidra till och fortsätta lite grann med våran nya kamp på lördagen eh och bidra till lite trevligt så så vi tänkte egentligen bara göra eh lite påminna så att vi kommer att köra på lördagen igen då och ha lite i humorns tecken eh event tanken. Eh så vi tänkte bara göra lite rekom för den. Ja har vi sagt någon tid Stefan 9 på lördag kväll något sånt där. Jag vet inte ja, exakt vad vi har bestämt. Ska vi säga den, den någonstans me mellan 8 och 9 eller 20 och och 21 mm. någonstans det, det är svårt att säga. Eh. Ja. Mm. Vi vi lovar att teater kommer med tid så där för för det har lite mer förbättringar att göra så. Men mm. vi tänkte väl ha försöka i alla fall ha lite eh äh, lite roliga historier som och det för ni gärna komma med. Vi har en epostadress jag vet inte om du har mött och få lägga upp den. Eh om du skickar den i privat chatt här så kan jag lägga ut den eh, som eh Eh och där där på den så kan man skriva då eh lite historier eller ja vitsar och Han kommer där i din privata chatt här Stefan. Ja, yeah, jo yeah. Och namnet det faktiskt tagit mm. ifrån Nej, Eh, den den är tagen ifrån eh, en tittare var till och med. Eh, ja, den kommer det ifrån så det det ska vi inte tofta så här han till utan det är en hon kan vi säga som vi har fått det ifrån. Mm, och det är hennes förtjänst och påkom. Det eh, den rullande eh, eh och de ska de döpa ämnet ska det döpas till tittade bara eller något enkelt så att det blir lätt att söka. Ja egentligen så borde vi ju jättetacksamma då så småningom så ska vi ordna till så vi kan sortera de här så att skriver man tittade brev i ämnesraden så kommer vi lättare att hitta den sen för då kommer vi sortera så får vi inte det bland alla andra mail så säger utan tittade brev i ämnesraden Så gör det att vi kan kommer och kunna sortera det sen. Mm. Ehm. Ja. Oh. Och som sagt att vi ska se också då om vi kan lägga lite hitta några lite roliga klipp och så där. Men det tar en stund att få till det för vi får ju lägga dem så att vi inte för tagna för upp oss rätt och så där. Så mm. att och även lite du brottar lite igenom lite musik och så där också va? Ja, det är ju Och ska se om jag kanona ett telefonnummer idag också tänkte jag. Mm. Och ja, så är för för det det var ju en som hade faktiskt en ganska rolig grej där med att eh att ringa in och berätta såna här pinsamma situationer. Det, det kan ju vara rätt roligt och Precis. Det är ju Har du några pinsamma tomos så <laughs> säga? säkert inte nu på beställning men visst om jag gräver fram så finns det säkert massor som man har tyckt att har varit pinsamt men kanske man tycker inte det är så pinsamt längre bara pinsamt att var, vara vara med här och prata första gången. <laughs> ja, jag fast du börjar bli varm väldigt varm i kläderna tycker jag. Tycker det här går som en dans bara Och nu känns det lite naturligt men nu börjar det kännas lite så här En och en halv time har man suttit där Tiden har gått fort men nu börjar man känna lite Att det kanske är dags att sträcka på sig lite Så att man inte får smärtor eh, vem, eh, Vi ska väl nej. svara Geja där då Geja uh, är en uh, vän till Stefan Och vi har nyligen startat en kommentar eller en kanal som tanken är att vi ska ha lite humor och annat så i humorns tecken på lördag kommer det. Bli. Jag har inte varit så flitig i kommentarsfältet idag. Hoppas det var ett svar till dig, Ge Geja. Jag tror mm. att det har en annan tolkning på det för att Stefan sa lägg på i chatten men den blev inte synlig i chatten. Hade alltså den här mailadressen, det var det. Oh, ja, där går ju en banner längs ner i sänningen. Ex exakt. Eh, vi kan vi För kan den kopiera den privata chatten, inte den offici, mm. ja, vanliga. Vi kan vi kan lägga den här nere så i chatten också så ja. Ehm Där Så eh, jag jag måste tyvärr avrunda för att för att hinna. Det det börjar dra ihop sig. Eh mm. men det det men jag är... tackar lite grann för att jag blir inläppt då så ska vi tacka alla i kommentarsfältet och Stefan och Thomas som har gjort detta möjligt. Eh Naturligtvis. Tack tack alla. Tack alla och och tack Thomas och tack Leif. Eh, eh mm. ni, ni är mina vapendragare kan man säga. <laughs> ja, tack för att vi får vara det. Absolut. <laughs> Så att eh eh men eh som sagt eh, tisdagar och torsdagar där jag har de här mötena på och andra dagar då går det och köra längre om man vill. Eh för det känns som det bara ramlar på alltså det är svårt att sluta. Det, men eh Jättetack eh Thomas, mm. jättetack eh Leif och tack till Madeleine som var inne här förut och tack Danny och tack alla för alla fina kommentarer och ni ni är så härliga alla liksom. Mm tusen tack till alla, alla som du nämnde och alla i chatten som skriver så fina saker. Och nu ska jag gå sen och googla på den här det här trädet. Mm. Ja, precis. Så eh jag tänkte avsluta med en en dåt från Linus om det är okej. Okay. Absolut. Ja. Så då syns vi imorgon, hoppas jag. Mm. Eh Oj, jag vet inte om du kan Linus eller vent nu. Thomas, nu är det mycket på engott. Det är det mycket eh uh, vi, du... vi, vi får se, vi får se. Vi vi hörs angående det sen senare. Mm. Vi får se. Ja. Ja. Eh men då säger vi väl hej då så ja simma lugnt. Ha det bra alla. Tack. Alla. Ja. Hej. Hej. me a boy